Frații. Poveste populară slovacă. Au fost odată, de mult de tot, patru frați gemeni, adică quadrupli, și care seamănau atât de mult că nu îi puteai deosebi. Și fiecare era înzestrat cu câte un har. Primul, Miroslav, putea înghiți toată apa mării. Al doilea, Damir, avea gât de fier. Pe al treilea, Damian, nu-l putea arde focul, iar al patrulea, Adam, își putea ține la nevoie respirația cât voia. Adesea, Miroslav se ducea la mare și se întorcea cu o plasă uriașă, plină de pești. Câteodată mai vindea și pe la târg, după ce își îndestula familia ca să mai facă rost de niște bani. Într-o zi, un băiețaș l-a rugat să-l ia și pe el la pescuit. La început nu s-a lăsat înduplecat, dar băiatul atâta s-a rugat și s-a încăpățânat încât i-a spus Bine, te iau cu mine la pescuit, dar cu o condiție Orice ți o spune să mă asculți orbește și să faci întocmai. Așa voi face, Miroslav A doua zi în zori s-au dus împreună la pescuit Și cel ce avea puterea să înghită o mare, adică Miroslav, i-a spus băiețelului eu voi înghiți marea și tu vei pescui în voie cât vei crede Dar în clipa în care eu ți fac semn să revii la mal Să mă asculti orbește și să te întorci imediat Că de nu va fi vai și Când îmi vei face semn să mă întorc la mal, mă voi întoarce A repetat băiețașul cuvintele auzite Zi și făcut Miroslav a înghițit toată marea Apoi și-a umplut plasa lui cu pești Băiețașul, deși se cam îndepărtase oarecum de tovarșul lui de pescuit Miroslav își umplea și el plasa. La un moment dat, Miroslav i-a făcut semn băiatului să se întoarcă la mal, dar acesta nu l-a ascultat și s-a avântat și mai tare. A doua oară, Miroslav i-a făcut semn să se întoarcă, dar băiatul nu l-a ascultat nici de data aceasta. Și tot așa și a treia oară a simțit Miroslav, care înghițise marea că nu mai poate ține toată apa, obosise. Și încet, încet, a lăsat-o să se reverse, strângând zadarnic băiețașului să se întoarcă. Degeaba, băiețașul neascultător a fost închițit de mare. Cum s-a întors singur în sat? Bietul Miroslav a fost dat pe mâna legiuitorilor. Degeaba a povestit Miroslav de a fi rapăr totul, cum s-a desfășurat, cum băiatul a fost neascultător, că până la urmă tot l-au condamnat. În ziua execuției, el a cerut să-i fie ascultată o ultimă dorință. Îngăduiți-mi să-mi iau rămas bun de la frații mei. Și a fost îngăduit. Dar în locul lui, în fața călăului, a doua zi a apărut al doilea frate, Damir, cel cu gâtul de fier. Și când călăul a ridicat securea, ea a sărit cât colo, izbindu-se de gâtul de fier, încât s-au speriat toți cei de față, chiar și mai marele judecător. <hânt> Și-au luat-o la fugă. În treia zi s-a hotărât să-i se aleagă o altă moarte, să fie ars pe rug. Dar înainte de a fi ars, a cerut iar voie să-și salute pentru ultima oară frații și i s-a dat voie. În locul lui s-a întors cel de-al treilea frate, cel ce putea trece prin foc nevătămat, Damir. Și când a fost pus pe rug, Damir a ieșit neatins. Lumea iar s-a speriat, dar a rămas de data asta încremenită pe loc. A patra zi, judecătorul a hotărât ca vinovatul să moară sufocat și porunca a fost aceea de a fi aruncat în cea mai îndepărtată și întunecată dintre încăperile temniței, nu mai mare de o jumătate de metru, cât să stea vinovatul în genunchi și să-și aștepte ceasul cel din urmă. Îngrozit de ce avea să-l aștepte, Miroslava cerut din nou voie să-și salute frații tot pentru ultima oară și i s-a dat din nou voie. Dar în locul lui s-a întors Adam, al patrulea frate, care își putea ține respirația și șapte zile sau cât era nevoie Și după ce a fost aruncat în încăperea aceea fără aer, s-au dus paznicii din ordinul judecătorului să vadă dacă murise condamnatul Dar surpriză! L-au găsit mai îmbujorat și mai zdravă ca oricând după cele întâmplate, cel mai înțelept om din sat a vorbit în numele celorlalți că dacă nicio moarte nu-l atinge, este o dovadă că băiatul n-a fost vinovat și prin urmare nimeni nu are dreptul să mai încerce să ia viața și judecătorul i-a dat dreptate. Și cum nimeni nu s-a gândit că cei patru frați, quadrupli, s-au folosit de asemănarea lor pentru a-l salva pe Miroslav, Toată mulțimea a strigat să fie eliberat Și de atunci cei patru frați au trăit liniștiți și mulțumiți Fără să mai intre în vreun buclu